Goddag og velkommen til endnu en episode af Apropos Game Test. Vi er kommet til episode 24 Og jamen øh, som altid, eller det er jo så løgn, jeg var der ikke sidste gang Men øh, jeg er her, Kasper Lykke Og på den anden side af Skype, der har jeg kun en Christian den her gang Kun en Christian, ja, og det ja. Er mig Holm, han gad ikke være med os altså, i dag Nej, han ligger derhjemme og spiller det er selvfølgelig, når det er med gametest at gøre, så er det jo selvfølgelig et lovligt undskyld. Og så er det okay. alligevel ikke. Ikke helt lovligt, nej. Vi mistænker om, fx, at brugt vores, apropos <coughs> game -test, penge på de her spil. Uh, ja, det har han. Ja. Jeg er den lige ikke har lige så slet ikke fået lov til at bruge de penge endnu. Jeg er, jeg er lidt, øh, lidt træt af det. De er svært at være sådan lidt beskidte, fordi det går sådan en bomgang i at blive rullet rundt i. Så <laughs> Jeg har ikke set nogen af dem endnu. <laughs> Ja, men øhm, som altid så kan vi jo starte med nogle spilannonceringer, øhm, eller i hvert fald dem der nu er og det er det jo egentlig ikke en spilannoncering, det er mere en DLC-annoncering om man vil øh, det er til Call of Duty Advanced Warfare de skal jo selvfølgelig have en zombie mode som alle andre Call of Duty-spil det er så løgn fordi at Ghost havde ikke det var rumvæsner men konceptet er det samme <laughs> Hvor øh, det nye ting med de her zombier, det er, at det øh, er EXO-zombier, kalder de dem. Hvor de åbenbart de her også er i besiddelse af de her EXO-dragter, som spilleren selv Hvilket jo gør, det. dem øh, noget mere interessant at kæmpe imod, end at de bare er nogen, Ja, nogen, der halter hen imod dig. Nu kan de rent faktisk øh, hoppe øh, ekstremt langt, i hvert fald hvad der tyder på traileren. Øh, men det er jo selvfølgelig bare en trailer. Der har ikke aldrig været noget gameplay fra det endnu, hvad jeg har set. Det lyder vanvittigt, hvilket sindssygt menneske kunne du have fundet på at putte en ex exocyt på en zombie? Det er også det, der faktisk er lidt mærkeligt, fordi oh, at de beskriver det som, at det er, sådan, det er en ny breed af zombie. Men det er sådan lidt, nej, det var en, det en zombie med en dragt. Det er, jo ikke, det er jo ikke en ny, det er ikke nogen, der er blevet formet. Det er jo ikke sådan nogen, man har gået ind i et eller andet laboratorie og sagt, nu sådan, laver vi et genetisk ny zombie. Ej, jeg har bare aldrig en zombie med en på. Måske lige være. hver. Hvilken en også, er det jo det hyggeligt, hvis de her zombier er i stand til at bruge de her dragt? De må være meget intelligente. Ja. Eller så ja. har, har militærmanden mig blevet trænet så godt, før han blev zombie, så det bare sad på om. <laughs> det er selvfølgelig. Det er bare sådan, det er stadigvæk inde i hans underbevidsthed. Ja, det præcis. Hvordan skal han begynde den her dragt der? Drag, det var være, han har uh, Advanced Warfare så meget, så det er bare sådan, var <laughs> blevet lidt. Med dræk for... Ja. Og så bliver han spist en zombie. Men uh, du har jo spillet uh, Advanced Warfare, ikke? Jo, det er lige præcis. Ja. Uh, jeg ved ikke, hvordan har du det med Call of Duty og de der zombie-modes, uh, de har? Uh, jamen, jeg er faktisk ikke sådan, så synderligt vild med dem at endrømme. Nej. Uh, jeg kunne faktisk på mange måder bedre lide den der Alien-mode, ja. der var. Uh, Selvom den havde sine svagheder. Altså noget af det, der er godt ved være zombie -mode, Så i hvert fald nogle af de sidste, det er jo det her med, at de har fået lavet sådan en, øh, en lidt åben verden, hvor der er sådan meget mystik med, sådan med, der er ting der er gemt rundt omkring, og der er ting du skal løse og sådan noget. Det er da ikke helt med i det nye, men til gengæld så er jeg ikke så glad for zombierne, fordi at de får lavet udfordringen større, så smider de ikke flere zombier mod dig, nej, nej de laver bare samme zombier, og så bare gør, at de bare skal have tre gange mange skud, i pludselig. <laughs> og det er sådan lidt irriterende, når man skal stå og lave dem. Giv dem sådan og den headshot, dør. Ja, okay. Men det bliver da spændende med den nye her, for det er jo ikke sådan en helt zombie-mode, eller hvad? Eller er det, er det der er sådan zombie-waves, eller hvordan? Det er ikke sådan... Det, det, det er en mode, siger de. Okay. Uh, altså, det er den der co-op-mode, som jeg går ud fra kender man, som man, eller som man kender. Mm. Men... I don't know. Uh, traileren siger ikke så meget, udover, at de går op højt. Uh, så so, so, so, <laughs> so, so, so, det, det er kun blevet til en teaser-trailer, så... So, der er ikke meget, vi har fået at vide, om det. Men, okay. Det kom ud til januar, så der okay. kan folk gå amok. Uh, det lige var begyndt at få tid igen, <laughs> så det bliver godt. Ja? Ja, jeg har også en anden øh, annoncering. Du mm. Det skal ikke komme være dig, der flow. lov, kan vi også prøve. Nå. Det er fordi, at hvis man ikke har fået nok af tisk i sine videospil, og man sidder på de nye konsoller, så er der godt nyt igen. Det er der selvfølgelig allerede i forhold, med en PS4, men øh, Xbox One har lavet til lidt. Lidt tilbage på det punkt i hvert fald Men nu kan FromSoftware sige At de øh, har Dark Souls 2 på vej I en udgave til de nye konsoller mm. Og øh, Ja, udover at det bliver porteret Til de nye, så grafikken Sandsynligvis vil blive pænere, frame vil blive måske lidt bedre <coughs> Så vil det, udgaven også indeholde De her 3 stykker DLC, der er udkommet Og så vil de have øh, Lavet lidt forskellige ændringer Der blandt andet vil også Bige på ekstra indhold, ekstra monstre Og balanceændringer balance og så også en ekstra NPC, man kan, man kan finde i spillet. Uh, uh. Balanceændringer. Ja, yeah. det kan jeg godt lide. Det er, jeg ved ikke, om man kan lide det. er meget generelt. Jeg ja, ved ikke, om man kan lide det. Fordi det er virkelig ligesom, at de andre har der balance i det, og det har jo spillet. De har lavet uh, balanceret det en gang, og det er jo. Ja. Det er ikke sjovt at være Cleric længere. Ah, okay. <laughs> <laughs> altså, cleric var sådan, måske lidt for OP. Til at starte med. Altså alle de lyn. Man kunne, man kunne nemlig have rigtig mange lyn. Uh, de er Lightning Spears. Uh, og der har de kørt ned, så du ikke kan have særlig mange af dem. Og jeg tror, grunden til, at de har gjort det, det er, fordi at det blev måske lidt misbrugt i PvP. Uh, okay. Nogle af de her miracles. At man havde så mange af dem. Uh, og de var så vilde. Men det har bare gjort... Ja, idéen med clerics er i hvert fald røgen for mig, fordi at de har ikke særlig mange uses så er det sådan et, hvorfor så verden, når der alligevel stort set ikke er noget brugbart, der ikke er i hvert fald nok af deres evner. Så det, at de balancerer det, det ved jeg ikke helt, Hvad jeg skal tænke. Det kan være, balancere de det tilbage igen, ja. uh. Så er det ubalanceret. <laughs> Halvvej tilbage igen. Jeg forstår det ikke. <laughs> Men øh, udgaven den kommer til faktisk alle konsoller. Den kommer til de nye, den kommer til PC Den kommer også til de gamle mm. Så der kan man også øh, nyde det Og som et lille good guy From Gestus. Så øh, de her ekstra ændringer der med Udover DLC'et Det vil faktisk også lyde til at det vil komme i en opdatering Til de andre udgaver Altså hvis man bare har to okay. normal okay. Det. Og det var Ja, der kommer også ud over de der monster og NPC'er så, så kommer der også ekstra historie med og in-game events og online matchmaking functionality. Okay. <laughs> det sidste Det er ikke jeg kan ud fra det var at der i forvejen, men det bliver måske bare forbedret. Ja, jeg kan forstå, at det bliver forbedret. Jeg har ikke gørelser så meget med PVP i uh, Dark Souls. Okay. Uh, det, det er mere Peter, vi skal snakke om det. Jeg vil snakke med om det. Han er uh, han skal PVP i det. Uh, der er jeg ikke lige så hype på det. Okay. Kan man godt spille det ud og så være så nogen i fred? Uh, nej, men altså, jeg synes, at det er fedt nok, det der med, at du kan blive invaderet og sådan noget. Du ja. kan også spille offline, sådan, uden problemer. Men altså det der med, at du kan blive invaderet, det synes jeg, det skal være der. Men du kan jo også det der deciderede pvp-kamme, hvor du kan komme ind i en arena, en mod en, og så kæmpe. Øh, hvor det er netop sådan noget matchmaking. Det har jeg ikke gået op i overhovedet. Okay. Og der er også nogen... Er det at, måske dertil, eller hvad? Ja, det er måske derfor, dertil at, matchmaking, okay. Ja, det er det, de går op i. Plus, at der er også de her, nogle af de her øhm, fraktioner, eller hvad, hvad det hedder, du kan gå ind i, som sådan decideret er, nu er du i det her område, og hvis der er nogle spillere, der går ind i det område, så invaderer du dem. Aktivt, okay. Sådan at du beskytter det her område. Dem er der kommet mange flere af. Dem var der få af i etteren. Mm. Dem er der mange af i toeren. I hvert fald det, nogle stykker flere. Og det er det, sådan mange pvp-folk gør. Øh, og det er sådan... Ligger de på luret sted? Ja, så lige pludselig så står der sådan, at hey, du er kommet ind i den her persons verden. så sådan, at, Nå ja, selvfølgelig, fordi jeg er jo inde i det her sted. Så, of course. Ja, her er der bare personer. Ja, her er der bare personer, der kan slå mig okay. øh, Så det tager man sådan lidt med. Men desuden, de har jo lært det der med, at du skal være det for at du kan blive invaded. Og, to be honest, Daxos 2 er noget nemmere, end 1 var. Hvordan var det i 1 Der var det, hvis man var human, ikke? var det ikke det? Jo, altså, der, nemlig, havde... der var det nemlig, hvis du var human. Øh, okay. At du, blev at du kunne blive invaderet. Og her er det nemlig gjort det omvendt. Så nu kan du blive invaderet, hvis at du er undead. Og, det, og, det og den mekanik, det er stadig ligesom i 1 sådan så man bliver undead, når man dør. Ja. Og så kan man få humanity baggerne. Okay. Ja. Og det er det, at altså hvis at man er nogenlunde, kompetent til spil, vil jeg sige. Jeg vil sige, det er noget nemmere. Og det er også, hvis man ved, hvor man skal kigge hen, så kan man virkelig også få stakket mange af de der human effigies op. Så de bliver ikke noget problem at dø. Okay. Så. Jeg har ikke haft de store problemer med invasioner. Jeg tror, at mange af de holder sig til VVP enten ved de der områder, som jeg snakkede om, eller det der matchmaking. Og hvis det, er det der bliver forbedret, så er det jo kun fedt for dem, der går vi i det. Okay. Men udgørende skulle komme til april næste år. Okay. Så det er det, faktisk Ja, det er faktisk kun er tæt på, og det er kun en måned efter Bloodborne, som også kommer fra samme studie Så bare eksklusivt til Playstation 4 ikke? Ja, og okay, det, altså det er lidt overrasket over, det er Hinder så sent alligevel Ja, jeg tænkte også sådan, at det måske ville være smartere at udgive det lidt før Ja Fordi så kunne det være, at folk stadig hoppede på det, og så lige for at hey, jeg kan lige, Jeg kan lige nå det her igennem inden mm, Ja, ja præcis for mig. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at folk sådan har lidt for med at Skal være i gang med Bloodborne på det tidspunkt Ja. Det Men det kommer jo selvfølgelig kun til én platform, så det kan jo være for de tænker, at det, er oh, det ikke. gør ikke så meget. Men øhm, det her med at være øh, gavmild og så videre, komme med en masse nyt content øh, til folket. Det, øh, det vil Ubisoft også gerne gøre. Øh, de vil ikke komme er med. Øh, De vil jo gerne sige undskyld øh, for øh, det magtværk, som der er Assassin's Creed Unity. Øh, ja. Det har jo haft sine problemer her i opstartsfasen. Har øh, haft enormt mange boks øh, Både gamebreaking, og også bare sjove. Som i at, hey, jeg mangler et ansigt, men har stadig øjne. <laughs> kan du hjælpe mig? Øh, øhm, der er jo, men til de lidt mere ekstreme, hvor du falder igennem jorden og ikke rigtig kan gøre noget. Øhm, det er Ubisoft selvfølgelig enorm ked af og skuffet over, fordi at de vil gerne ordentligt ind til det her next gen. Ja, Black Flag kommer også begge dele. Men det er det, det første, der er sådan en eksklusiv next gen. Den måde, at de ligesom siger undskyld til fansen på, det er, at hvis du har Assassin's Creed Unity, jamen så vil du få øh, den øh, kampagne DLC, der hedder Dead Kings, den vil du få øh, gratis. Øhm, og hvis du er en af dem, der har et season pass, øh, og selvfølgelig... Altså, så mister man jo den her. Så, så før, var han man betalt for... Den her DLC, som alle folk nu får gratis. Ja. Oh, det er for dårligt. Det er for dårligt. Og alligevel ikke. Øhm, fordi så får du faktisk øh, muligheden for at øhm, få et gratis spil af den her liste. Enten The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, Rayman Legends eller Just Dance 2015. Og vi ved alle sammen, at vi tager den sidste. Ja, ja. Den lige til sidst. <laughs> ja. Og oven i det her, der har Ubisoft selvfølgelig øhm, lukket for salget af Season Pass, fordi altså, folk skal ikke øh, exploit det her. og siger? skal jeg have et Season Pass nu. Øhm, og de er også i gang med at finde ud af, hvordan skal vi lige få lavet den her ordning. Sådan at folk med et Season Pass kan ligesom gå ind og vælge et spil og få det. Okay. De har ikke fået lavet en ordning endnu, der gør, at du kan gøre det her. Okay. Og det, det arbejder de på lige nu. Mm. Øhm, og det er jo egentlig... På en eller anden måde fedt, at du kan få så mange spil, som er, så nye som de er. Når um, det er så sagt, så har jeg så også hørt, at der skulle være nogle problemer med Far Cry 4. Jeg tror bare jeg, jeg mener bare, at det skulle være lige så game okay. hvad jeg har hørt. Det skulle ikke være lige så slemt. Um, men det, det har vist også nogle problemer. <laughs> så, sådan lidt, ja, okay. så kan man skynde sig at vælge det, og så måske få yderligere kompensation. Ja, gør det. Vælg Far Cry 4. <laughs> og så vil jeg se, at det også er. Er så broken, at de er nødt til at give dig kompensationen Så får du bare flere spil Det bliver sådan <løbigt. <løbigt> en fin loop Hvor du bare får flere og flere spil fra Ubisoft Skide godt Det kan godt være, at de er dårlige og broken Men du får spil gratis Jeg synes faktisk, det er det rimelig respektable Et ting, man får Nu altså, ja. ved vi selvfølgelig ikke, hvor stor DLC'en er ah, nej. Så det kan jo bare være en lille bitte stor Men de plejer at lave sådan okay uh, dlc expansions. Ja. Tidligere, Tidligere titler jeg tænker også, at det er jo DLC, der normalt ville have kostet noget. Ja. Og, og det er jo ikke bare som så meget andet DLC, at hey. Altså, det, det er netop ikke øhm, DLC i form af multiplayer, at du får nogle maps, du får noget tøj, Og altså, Det er jo en kampagne. Det er en ja. historie. Øhm, så er det alligevel okay, at man får det gratis. Ja, og så den der fine kompensation for dem, der så har købt Season Passet i forvejen, ikke? Ja, det synes jeg også er super, super fint, at de ligesom vælger at gøre det. Det er jo selvfølgelig ikke alle spillere lager ud for, det så mange endnu, der har købt det, men, men stadigvæk dem, der så har, de får godt nok nogle nye titler, eller i hvert fald mulighed for at købe nogle nye titler, de kan, eller nogle de kan jo selvfølgelig godt vælge Black Flag, hvis de lyst til det. Ja, vil, ja, skal de, de bare vælge Black Flag. Det skulle nemlig være fikst nu. Ja, nu er det klar. <laughs> jeg havde vist også nogle problemer. Jeg der var faktisk en, øhm, der, der kom bare med et godt råd. Det er sådan, når der kommer et nyt af Assassin's Creed, så går du tilbage og køber øh, køb det gamle ah. sidste år. Fordi så har de fikset det ja, okay. og gør det. For det er stadigvæk gode spil. Det er sådan, okay. God på Apropos ting, der ikke virker, Så er et gennemgående tema, så er der en... Øh, Ja, der er nok flere, men der er en fejl, der er lidt spoils i uh, Dragon Age Inquisition, der er opdaget. Og der er nogle spillere, der har opdaget, at ens kampagnoner, man bliver rundt med, øh, de har det nu med at sådan, snakke lidt med hinanden, og nu at snakke med ens egen karakter og sådan noget, der kan få lidt samtaler i løbet af kampagnen, om at rundt i landskabet. Men der er nogle spillere, der oplever, at øh, de er meget, meget stille. Det er sådan meget sjældent, de siger noget, og det er sådan lidt spøg, for det er en af de ting, de ellers selv snakker om, at de vil øh, bygge videre på for tidligere titler. Men det viser sig måske, at der er en, en fejl i spillet der kan påvirke det her. At, at ens kompagnioner simpelthen bare bliver mere stille. <laughs> så EA, eller har, eller Bio, jo, udviklerne, de har så bedt sådan om øh, nogle af de spillere, der har spillet i meget lang tid. Om de måske vil være, være flinke, dem der har PC-udgaven, og så sende deres save game ind til dem. Mm -hmm. Fordi så kan de måske spotte øh, om, om, ja, dataen der, om, om de kan se, hvor, hvor, hvor, hvor fejlen der er og Ja, så de kan finde ud af, retten ja. <laughs> så det var sådan lidt spøjst, fordi så ser man sådan selv og sådan, er sådan, jamen de siger nok ikke så meget, er det meningen, eller okay, det er det måske. Og så hører man sådan fra andre, jamen de snakker hele tiden, eller hey de kommenterer på det her over, og så sådan, nåh. <laughs> for de er bare nederen, <laughs> ja. det bare at ja, der gør ja, noget galt. Kan de ikke lide mig, eller hvad? Jeg ved det <laughs> ikke helt. <laughs> så, ja. det lyder ikke helt til game breaking, men uh, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, nu yeah. hvor det plejer, og de plejer at lave gode personligheder og dialoger i bare udspillene som regel. Ikke? Så. Mm. Ja, det, det er lidt skammelt på den punkt, øh, fordi, som du selv siger, det er lidt noget, der skaber bio ud af spillene. Mm. Karaktererne har den charme, de nu har og så interagerer med både spillerne og hinanden på en speciel måde. Det giver et eller andet til det. Et andet ved sex? Det, altså, det er lidt sådan altså, at dine din, uh, kompagnioner begynder bare at have sex sådan, <laughs> midt på jorden, mens I er ved at rejse hen til et eller andet sted. Det er lidt trælles. Men det har jo selvfølgelig også skum, sin fjerne. Det er bare så også lidt ekstra skummelt, når de slet ikke siger noget jeg Bare stiger på dig, mens det Ja. sex Du siger slet ikke noget jeg Bare står der Ja? Det er sådan en tredje gang, I gør det her på vores tur Det at virkelig Og I siger ikke engang noget Nej, så siger det, det mindste noget så, så når de er færdige, så går de bare videre så, Nå okay, vi skal bare af det her Nothing happened jeg tror, hvis du er ved at udsætte for en helt anden fejl, når spillet. Det lyder det til. <laughs> Nogle gange siger de bare over til de der cutscenes på sexscenen, sådan ud af ingenting. Det er sådan, hvad sker der? Nej, nej, det er rigtig noget vigtigt. Stop den. <laughs> Apropos øh, sex, det Absolut. ved jeg egentlig ikke, fordi jeg har ikke prøvet at spille det. Vampire, uh, The Masquerade, uh, Bloodlines, det er et øh, jo opvendeligt papirrollespil, hvis vi ikke kan forstå. Um, som blev uh, lavet om til et pc spil i 2004. Um, hvor at... Ja, yeah, det er en moderne verden med vampyrer. Og grunden til, at jeg, jeg, jeg synes, det med sex, det er bare vampyrer. I don't Det er sexy. They, they are sexy, though. And they do spark. Der øh, var nogen, der er... Øh, Nogle fans, der havde lavet et remake af det. Men, desværre, så... Øh, er der blevet uh, lavet et copyright claim på det nu af dem der står bag uh, The Masked Bloodlines? Og det er um, hvad de hedder CCP Games, som uh, har retten til den her franchise, der har lavet det her. Og um, hvad hedder det? Dem der udgav det, det var Activision. Mm. Så det er egentlig ikke så meget CCP Games der sådan står bag det. Hvad hedder den her copyright klæm? Det er mere Activision. Ja, okay. Det, der egentlig er mest skuffende ved det her, det er, at øh, skaberne bag den her øh, remake, de sagde, at jamen, der var ikke på noget tidspunkt, hvor vi egentlig ville tage penge for det her, og du skal have, øh, hvad hedder det? Man skal have spillet, eller Du skal have spillet, øh, for at kunne ja. spille den her udgave, så, så det kunne måske endda sådan booste salget af The Masked blot Bloodlines, hvis at den her remake måske var til kunne blive til noget. Nå, det er lidt spøjst. Det er lidt spøjst, og man kunne selvfølgelig også sige... Øhm, om det havde noget at gøre med, at øh, CCP øh, var i gang med at arbejde på sådan en MMO, der var baseret på det her Vampire-univers. Men det skulle de arbejde på siden 2009, men det blev så cancelled. Ja, det blev canceled her til foråret. Øh, I år. Det er sådan lidt, no, men så er det ikke derfor. Det er, det er lidt en, mærkeligt. Det, det, det, er, det er en skam. Jeg interesserer mig ikke så meget for det, men jeg ved, det har en rimelig hardcore... Fansker. Og jeg tror virkelig, at de vil elske at få et remake. Remod. Remod. <laughs> um, så det, det er lidt en skam, synes jeg. Mm. Så det er jo ikke første gang, man har set det her. Der var også nogen, der prøvede at lave uh, Morrowind i uh, Skyrim engine, hvor det også blev lukket ned. Hvornår er Morrowind fra? Mm, 2003-2004 eller 2002? Det er sikkert også mange, der var skuffet af. Der er så mange, der elsker Morrowind. Så. Det er lidt en skam Specielt når det virker lidt som en, en IP Der ikke rigtig bliver røget ved I modsætning til at det er det Gidt Altså, Jeg vil sige, jeg har så spillet det der Bloodlines. Ja. Det er rigtig godt Det har de godt. Ja, det er rigtig godt Det har lidt, lidt små fejl Men øh, man kan faktisk godt køre det på Steam Tror jeg faktisk mm. Jamen, Jeg mener også, det er på, på Steam altså, Jeg skal så sige, at Jeg er normalt ikke en grafiksnop men jeg kan have rigtig, rigtig svært ved at gå tilbage til gamle 3 d spil jeg er ikke har mm. før. Ah, okay. Øhm, Når man ikke har sådan en skal forbindelse til den grafik, der. Ja, fordi, så ser man det mere sådan, så, det tekniske mangler, eller hvad? Ja. Øh, nogle gange kan kontrollen også gøre en del for mig. Altså, ja. Altså der er lidt jeg, problemer med styret. i kaster mig af, men ja, det tror jeg ikke så meget har været et problem i Bloodlines, fordi... Der er faktisk lidt problemer med styringen i det, fordi, ja, okay. at øh, der er sådan en nærkamp i det, ja. og, og det foregår ikke særlig godt. Det er sådan Når du trykker, så er der sådan slav, en enkelt slagkombo, du kan lave, og så låser han som ligesom fast sådan, i sådan en animation, og så går han sådan et par skidt fremad, så det føles meget akavet, når man laver den. Ja, okay. Men jeg vil sige, jeg stadig anbefaler spillet. Det er rigtig godt rollespil. Rigtig stemningsfuldt. og så er der så også, øh, selvom firmaet, der lavede, gik ned kort efter det udkom, så er der et rigtig stort modding community, der har lavet en unofficial patch til det. Og uh. de kommer rigtig højt op, hvor de har unlocket en masse indhold, der er skåret fra og fixet en masse bugs og sådan noget. Så det nice. kan også anbefales. Do that! Apropos ting, der bliver lukket ned, annulleret og cancelled. Oh, nej! Så har vi endnu et lille projekt her, der er blevet lukket. Det er et tidligere uannonceret projekt, og der blev heller nyheden her, her. åbnet op for, hvad det var omkring. Men det er Double Fine, der havde et spil i udvikling, som de havde en aftale med en udgiver om, at de skulle udgive det. Men de udgiver, de aflyste aftalen, og så, som følger det, så måtte Double Fine så stoppe projektet. Og så blev de så nødt til at, at fyre 12 mand, der arbejdede på det. Mm. Men jeg ved ikke, at det var der for en projekt, for det var unannounced. Og Double Fine siger, så det ikke vil påvirke deres andre projekter, som er Broken Age 2, Massive Chalice og Grim Fandango Remastered. Og det her okay. det er faktisk, Ifølge hvad jeg, jeg mindes, så er det vist første gang, at Double Fine er blevet nedsat til at fyre folk, faktisk. De er mm. ikke at skåret ned. Double Fine. Hvad var det, de også kom ud med i år? I år? Ja. Yeah. Altså 2014? Ja. Yeah. Broken Age. Det, er det bare det? Mm, jeg er ikke sikker på, de lavede så meget mere. Så det, det, er, det, det er Det er Tim Schafer's... Tim Schafer's... Øh... Ja. Øh. For jeg mener nemlig også, at de havde været lidt... Ja, det var dem. Nå, jeg er undskyld. Space Base. sidst. lige præcis. Ja, det er ja, rigtigt. Øh. Og det der hacken slash. Ja, men nu tænker jeg mere på netop Space Base, som også gik rigtig skidt for dem. De var nødt til at udgive det øh, for tidligt. Og det leder jo faktisk over i. Hvorfor? Okay. Og det leder jo over en anden lille nyhed Uh! Uh! Nu sidder jeg og laver uh, Connect Dots her for dig Oh god men nyhed du har En nyhed jeg, jeg har Ja men jeg, nu, havde har. Fundet... Havde jeg, fundet... jeg havde allerede fundet Ej Du havde allerede fundet? Jeg havde allerede lavet en link til en anden nyhed Så prøver du bare at Ja, så prøver lige på at shuffle deres site Så, så må vi høre Så du bare alt derfor? for Sådan her Sådan, her. <laughs> Sådan her. <laughs> Apropos blogger, kald de mig Hvorfor oh, oh, oh, Huff oh, Huff, oh, den kæmpe idiot. Nu <laughs> <laughs> um, ved jeg ikke engang fordi så tager vi bare den tredje nyhed. Så tager vi den, der slet ikke har noget med, der gøre. Fedt. Um... <laughs> det er godt valg. vi kan selvfølgelig godt tage det um, med de her Early Access-spil. Fordi uh, der har jeg nemlig en nyhed angående Valve og Steam og Early Access. Og det er jo egentlig noget, jeg egentlig har snakket måske for meget om her i programmet. Hvordan... Det er noget værre råd, men heldigvis så er VADV igen kommet ud med øhm, nogle retningslinjer øh, og også deciderede regler øh, til udviklere, der gerne vil have et spil på early access. Det, det de siger det er, at jam, early access det er meningen, at det skal være et sted for spil, der er spilbare øh, i alfa- eller beta og som er værd. Eller er den pris værd, som det nu er sat til På det her build øh, Og selvfølgelig så skal udvikleren øh, Have planer om At fortsætte med at det på det øh, Og hvad hedder det Og det er nemlig det der med at Hvis vi tager kickstarter Der har man tit kørt lidt med at I hvert fald meget i starten med at Det er en Det er lidt et gamble, du laver når du investerer i nogle af de her projekter. Og det er det sådan set stadig. Men med Early Access, jamen der går vejrvind og siger, jamen de her kunder, de forventer et færdigt produkt på et eller andet tidspunkt. Og selvfølgelig kan man ikke forudse fremtiden osv. Og, og der kan ske nogle ting, men det er enormt vigtigt, at de her udviklere både kommunikerer, klar til hvad hedder det kunderne, hvad det er, der foregår, og hvad der skal komme problemer. Og selvfølgelig også, hvad hedder det, så skal de også sætte jamen, klare forventninger, som der kan nås til det her spil. Øhm, og en af de store regler, som de siger, at de aldrig må gøre det her, og de må aldrig nogensinde lave specifikke, hvad hedder det, øh, hvad det hedder? de må aldrig love specifikke ting i deres spil. Altså sådan, de kan opfylde, ja, eller hvad? Sige, Ja, jamen, det er det der med, at de må lige være for specifikke med at sige, det her, det vil vi tilføje i vores spil. Um, men de har lavet sådan en lille... Mm. Udover det, de selvfølgelig lige har skrevet her, så har de sådan en fuld guideline med sådan små punkter. Så for eksempel, at... Jeg mener, jamen, det er, at du skal ikke udgive et spil på early access, som du ikke har råd til at udvikle på med små eller, hvad hedder det, med få eller ingen salg. som andre ord, hvis at du er mega afhængig af, at dit spil sælger på Early Access, så er det ikke der, du egentlig skal være. Det er ikke meningen, at det skal, hvad hedder det, bruges til at fonde dit projekt som sådan. Det, det egentlig mere skal bruges til, øh, som de i hvert fald prøver at få til at forstås, det er, det er, hvad hedder det, kunderne, der skal hjælpe med at skabe et godt spil. Både selvfølgelig ved at købe det, men også med at komme input til, hvordan kan det blive bedre. Øhm, så handler det også meget om, så har de også det her med at du skal have nogle klare forbindelser til spillet, og du skal være øh, ordentligt med at kommunikere det ud til folk. Øhm, for eksempel bare sådan en lille detalje, som er, at når vi opdaterer til spillet jamen så vil jeg spille eller jeg gennem spil måske forsvinde eller I er nødt til at starte forfra eller sådan noget. Det er sådan, noget, sådan nogle ting som det, at du nødt til at være klar til at sige fra start af. Øhm, så er det selvfølgelig også sådan en, som så den her, der er meget åbenlyst. Du skal ikke smide spil ud på Early Access, der ikke er spilbart. Det siger det sig selv. Jamen, har der ikke været nogle Early Access-projekter, hvor de kan have sådan spiller jo færdigt til at komme op eller sådan noget. Jo, øhm, og det de selvfølgelig mener her, det er, at altså, hvis det er sådan en tech-demo, du fx har, hvor det er sådan et koncept af et spil, så skal det ikke op. Hvis du laver et projekt og gerne vil have, at dine kunder skal give dig feedback, så lidt du til at give dem noget, de rent faktisk kan bruge til noget. Et spil, der egentlig gjorde det, og det er måske et dårligt eksempel på en eller anden måde, fordi det rent faktisk viser sig, hvad, det, fald, hvad jeg har hørt, sjovt og underholdende, det her, hvad det hedder, Next Car Game, da det lige først kom ud, så var det bare sådan en øh, nærmest øh, legeplads, hvor der bare var alle mulige ting, hvor du kunne smadre biler. Det var for at vise, hvad fysikken kunne. Men det er jo egentlig ikke Det siger jo ikke om, hvordan spillet styre som racerspil. Ja. Eller som et destruction derby-spil. Så egentlig, jeg tror, at det var jo egentlig på nogle punkter lidt en tech-demo, for at vise, se hvad vores... Hvordan vi kan smadre biler. Ja. De gjorde det så også bare sjovt, fordi de har lavet den her legeplads, men... Så noget, som det er ikke holdbart i fremtiden, kunne jeg forestille mig. Ah, okay, det er du nok ret i. Um, det, det, det er sådan noget, jeg godt kunne forestille mig. Og... Altså, det er jo... Altså, det er nok sådan nogle... skidt, de selvfølgelig har taget, for at sørge for flere projekter, end de som bliver færdige. Ja. Uh, som der jo været lidt uh, dårligt tal på. Mm. Som vi faktisk snakkede om sidste gang, hvor du ikke var. Mm. Uh, så det er nok, det er nok sådan nogle skidt, de har taget imod det. Ja. Og så er det så, er det så... Det rammer så selvfølgelig enkelte ting, som Next Car Game, som så alligevel virkede lidt fedt, fordi de lavede den her øh, ja, fysikdemo, mere eller mindre, som du, som du siger. Ja. Men altså, i historien kan det godt være, at det ender med at blive bedre, ikke? fordi så de, de ting, der bliver investeret i, at man er mere sikker på at få et fuldt produkt ud af det. Ja. Men jeg kan godt lide det der med, at... altså du, du skal være langt inde i processen, og det er ikke meningen, at det her early access skal, altså, skal være det, der redder dit projekt. Ja. Altså, så er du nødt til at finde andre former for investeringer. Ja. Fordi det er ikke holdbart. Jamen, det er nemt at øhm. Men det er jo lidt det, som. Øh, at det, det var så også double-finder, der desværre up, er desværre længe op, at det, ikke med det der ja. Space Base eller hvad det hedder men det er nok også det, det som mange indieudviklere har, har lænt sig op af mm. fordi de har jo sjældent særlig meget kapital ikke? så har de så kunne se Steam Greenlight som, som en måde at få kapital på ja. og selvfølgelig også få en brugerbase. altså det er jo, jeg, jeg tror simpelthen, at <clears throat> og det er jo også, nu kan jeg jo snakke lidt øh, om det fordi jeg selv har lidt hænderne i det ikke så meget med spil, men generelt sådan nogle programmeringsprojekter fordi jeg læser datamatikere. Øhm, det kan være enormt skræmmende at gå ind til et projekt og skal lave det fra bunden af. Fordi der er egentlig enormt mange ting, man skal tage højde for. Øhm, ikke bare programmeringsdelen og hvordan smider vi et spil sammen. Der er et muligt design-dele, der skal tages højde for. Og specielt også, når det har noget at gøre med, at der er noget, der skal brødføde dig. Så er der også en økonomisk side af det, du skal tage højde for det tror jeg, at der er rigtig mange, der glemmer. Okay. Øh. Og måske, specielt hvis de så kommer ind på Greenlight, og måske bliver taget lidt bedre imod, end de måske havde regnet med, lige pludselig får mange flere penge i hænderne. Jeg kan godt forestille mig, at Double Fine lige pludselig har sådan, fået alt for mange penge i hænderne, og så sagt, vi kan lave meget mere, end det vi egentlig havde sat os for. Og det var dumt. Øh. Fordi at de skulle bare have gået ud med og sagt, at, at det er ikke meningen, at vi skal lave et bedre spil afhængig af, hvor mange early access brugere vi har. Vi skulle have lavet en klar linje fra start af, hvad spillet spil skulle ende ud i. Og så skulle de her early access folk bare hjælpe os på vej. Eventuelt komme råd til, hvis noget, der ikke fungerede, eller noget, de gerne ville have tilføjet, så kunne vi godt gøre det, men blev for meget. Og det tror jeg også kan være et problem, netop altså mange af de her spiludviklere. De har så mange gode idéer Og de vil gerne have dem alle sammen Men det kan ikke lade sig gøre Så nogle gange man også nødt til at tone lidt ned Og det tror jeg også mange af vores svære Ja, det tror du ret i. Men apropos det der med at få Input af community Og så altså ligesom inkorporere det i sit spil mm. Så har udviklerne bag The Binding of Isaac Jeg kan ikke huske om det er Selveste Team Meat Eller om det bare er ham Macmillan Eller hvad han hedder fra Team Meat der har lavet det. Kan du huske det? Og det er bare, øh, hvad hedder det, Edmund McMillan. Okay. Han, øh, det originale lavede han sammen med en eller anden franskmand, han, han vil gerne have endnu en udvidelse til The Binding of Isaac. Og i den forbindelse, så vil han gerne høre fans, hey har I nogle gode forslag til, hvad der skal være i den her udvidelse? Nu, nu snakker vi om det nye Binding of Isaac, ikke? Det går fra. Okay, nej. Det, det originale Binding of Isaac, det stod, at Edmund McMillan og... Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er jeg ked fordi... af, han stod for primær programmering i det. Um, en eller anden anden uh, Rebirth, det er lavet, uh, designet af Edmund McMillan, men er lavet af uh, holdet, der hedder Nikalis. Nikalis. Det, er et, det er et helt hold, der står bag det. Okay. Men ja, yeah. du snakker om det. De spørger community. Ja, efter input til, hvad de gerne vil se, komme med i den her mm. udgave. Og det, er mest, øh, det ser mest ud til at fokusere sig på items. Mm. Ja, de kunne sige, hvis du de synes, det kunne være fedt. Og så har han lavet sådan nogle enkelte guidelines til det. Ja. Så øh, du skal i gang med at lave en, en lille længere essay, Kasper. Ja, det kan jeg blive nødt til. Om hvad du kunne se. Og jeg kan lige sige, at han har sådan tre punkter her. Han, øh, han lige outliner som øh, guidelines til, til, hvad han gerne vil have feedback. Så man skal ikke lave sådan en komplet item, man selv finder på. Man skal bare tænke på effekterne. Ja. Hvis man gerne vil... Hvis man har en god idé til... Øh, til hvad der kunne komme med i den her udvidelse, så kan man gå ind på Reddit, og så kan man finde øh, deres side den, så kan man lige skrive lidt. Ja. altså jeg kan sige, at hvis der er nogen der os lytter, der synes, at det kunne lyde spændende, så skal man jo tænke på, at det er ikke bare, hvad det her item, det kan gøre, eller hvad den her effekt gør i sig selv, men også, hvad kan den gøre i kombination med mange andre. Fordi hvis der er noget, som rebuff to og spring fra etteren, eller fra det originale, så er det, at der er kommet enormt mange synergier i de her items. Måden, at de her items skal kombineres, og hvad de gør for hinanden, er sindssygt. Et item, der normalt er godt, kan måske ødelægge dit run fuldstændig, fordi du har nogle andre items. Og det er så sjovt at eksperimentere med. Mm. Det, det er så godt. Men øhm, ja, apropos... Øhm, hvad hedder det? Chaos. Og det at kontrollere kaos. Så øh, vil Activision rigtig gerne øh, slå ned på... Hvad hedder det? Folk, der... Øhm, Ligger YouTube-videoer op, der øh, hvad hedder det viser øh, cheats og nogle exploits og så videre af Call of Duty Advanced Warfare. Øhm, der har været ja nogle. Altså det, der kom på et tidspunkt øh, et udmeldelse fra øh, YouTube-netværket med øh, som nogle af jer måske har hørt om. Jeg har hørt om det. Hvor at, øh, de sagde at Activision havde været sådan meget aggressiv omkring deres Call of Duty-videoer på det seneste, hvor de havde lavet uh, copyright uh, strikes uh, på videoer, der viste glitches. Uh, og hvis at du havde en kanal, der highlighted nogle af de her glitches, så kunne der være stor chance for, at du kunne få en copyright strike, så du skulle være forsigtig. Og det lyder sådan noget mere ekstremt, end det udlæg, som Activision så kommer ud med bagefter, hvor det det egentlig er, at vi vil bare ikke have, at der er nogen, der bruger nogle af de her glitches. Altså, hvis det, det er en glitch, der kan bruges til at snyde i spillet, eller kan exploites exploit på en eller anden måde, udnyttes til ens egen fordel, eventuelt i online, så vil vi ikke se på det. Vi vil gerne fjerne det, fordi det skal ikke ødelægge oplevelsen for andre. Ja, altså, det siger sådan, at det video, der sådan, hvad hedder Lav guidelines til, hvordan man udnytter eller bruger ikke? Ja, altså, det video, der sådan. Jeg viser fejl med hensigt til at ja, gøre spillet nemmere for dig, eller hjælpe dig til at vinde, om som så. Men også deciderede guide-videoer til det. De bliver, det er dem, de går efter. Så. måske, altså, jeg, jeg ved ikke, hvad det er for nogle videoer, der er blevet taget ned, så jeg ved ikke, om Machinima har ret i det her de siger øh, med, at bare du viser en glitch, så bliver du angrebet. Øhm, fordi så kunne det jo godt lyde som om, at Activision bare sådan Hey, I skal ikke vise, hvor spillere har fejl. Det, det ikke. Den er lidt suspekt. Ja, men jeg ved ikke, om, om det bare er Machinima, der overreagerer og siger, hey, vi har fået copyright strikes, nu er vi bare sure. Hvis det rent faktisk er copyright strikes, så giver mening. Fordi at Activision ikke vil have, at folk skal snyde i deres spil. Ja, så det måske før nok. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad der er. hvem der er den gode og hvem der er den i det her. Der, måske, der er måske ikke nogen Jo, oh, der er nogen unden. Der er altid nogen <laughs> Det er eksporter sådan Det er eksploiter. Det er, det er jo lidt shots på mig. <laughs> Ej, jeg, jeg vil sige, umbart, så, så lyder det, hvad kan man kalde det, juridisk øh, tvivlsomt, at de sådan, laver copyright claims på videoer, der laver vise exploits. Ja. Yeah. Altså bare sådan grundlæggende, fordi de har ikke noget copyright claim på dem. Nej, altså, det. det er ikke det. Altså, som noget indhold. Øh, med hensyn til, at man kan sige, at de måske gør det for at forhindre, at folk ligesom spreder kendskaben til de her box eller spreder kendskabene til, hvordan man udfører dem. Så man siger, at det er måske godt nok, at de begrænser det. Så det er ikke bare alle lobbyer, folk de snuder i, når man er uden at spille. Det udlægger selvfølgelig også spillet for andre. Men noget, der måske vil være smartere at give mindre bad press, og få dem til at stå i potentielt dårl æh, mindre dårligt lys, det vil nok være at fokusere rigtig, rigtig meget på at rette fejlen i stedet for. Jeg skulle lige til at sige det. Der er jo egentlig ikke noget galt i de her videoer, fordi de gør dig opmærksom på, at der er noget, du kan fikse. Ja. Um. Så de kan måske også sige, at det her det er en ting, der er svært at fikse, så det måske tager sådan en uges tid eller sådan noget. Og i mellemtiden, så skal vi prøve at bekæmpe det for, at det ikke bliver alt for widespread. Men ja, vi skal ikke ja. dem. Altså det kan man selvfølgelig godt sige, at det er måske en god ting, men ja, vi skal... Gøre. Altså det stiller, det stiller dem bare meget potentielt dårligt lys. Ja. Og det er også bare et tvivlsom metode at bruge til det. Altså. Ja, det, den er lidt shady bare at sige copyright-takedown, fordi som du siger, de har egentlig ikke rigtig noget at lave claim på jo. Nej, lige præcis. Så, altså, man kan selvfølgelig slå, ja, slå hårdt ned på dem, der udnytter de der box og gør klar over det ved at komme med announcements om det. Og så bare skynde sig at få fixet ordet, altså. Ja. Det, det vil jeg nok sige, det vil nok være den bedste metode, hvis de spurgte mig i hvert Hvorfor har de ikke spurgt dig endnu, Hop? Det, det, det er den store tragedie i hele det her. Det er, de ikke har spurgt mig nu. Det er den store tragedie, vi tager ud af det. Ikke ja. de mange stakkels YouTube-bruger, der får lukket deres, deres accounts fordi <laughs> Nej. de får claims. Lige præcis. Det er mig, der er, der er the real victim. Ja. <laughs> Men hvis vi skal vende ansigtet og ørerne mod noget, noget happier times, så må det være annonceringen fra... Ubisoft-udvikleren Patrick Plåde, eller Plåde, Plåde mm. En eller anden, gut, en eller anden gut, der har stået bag Far Cry 3. Mm. Han kan inden annoncere, at Child of Light, som var hans lille, lille spilprojekt, som han mm. fik lov til at stå for, fordi han havde klaret det så godt med Far Cry 3, det kan han sige at nu, at det var faktisk ganske profitabelt for virksomheden. Fedt. <høm>. Så det var faktisk så profitabelt, at det er sandsynligvis at for, få råd til en tour og han sagde så også, uden at putte rigtigt tal på, hvis det var mig, der havde, det, det er så profitabelt, så hvis der var mig, der havde virksomheden, så ville jeg køre rundt i en Ferrari eller lave ja yeah. <laughs> så men, men det er dog ikke så profitabelt, som Assassin's Creed siger, ja. men det er selvfølgelig også to spil i vidt forskellige skala. Ja, der. Men, øh, det Men det lyder da meget godt, og det det ja. jo lidt til, at øh, at det er sådan et tiltag, de har gang i dem her Ubisoft med, at de, de lader deres udviklere, der, der beviser deres værd med de her store franchises, at de ligesom lader dem få lov til at prøve kræfter med mindre projekter, de ligesom måske kunne brænde for. Ja. Så det, det lyder veldig godt. det er spændende. Ja. ja. <laughs> jeg var også øh, rigtig glad for Child of Light. Det, øh, Når du har spændt det? Ja. Jeg anmeldte det også. Nå, den kan man også se på YouTube. Ja, det er den kan på YouTube. YouTube. Øhm. Sigt, den blev på grund af exploits, du brugte. Det vil jeg ved ikke andet. <laughs> se, hvor du wallhacker og 360 nose Det er Jeg var nødt til at det. <laughs> uh, jeg viser det selvfølgelig i min video. I ja, min anmeldelse. Jeg snakker kun om det i anmeldelsen. og har ja. jeg det? Sådan kan I flyve gennem af 505 exploits. Nej, <laughs> jeg, jeg, jeg var rigtig glad for det. Um, Øh, altså, har måske lidt en påtvunget øh, stil med alt det her, at karakteren skal rime og sådan noget. Øh, men, men det giver alligevel en eller anden form for charme. Jeg synes, at karakteren er enormt charmerende, og så kan jeg egentlig også godt lide kamp i det. Men jeg tror, at folk, der sådan er hardcore-rollespillere, øh, øh, som Final Fantasy, siger sådan noget, måske ikke vil synes, det er så fedt. Jeg har hørt, nogen kritiserer det meget, og synes, at det er måske lidt nemt. Ja, det er sørt. Altså, spilte du på normal eller hard, eller spilte du på? Jeg har gået ud fra, at jeg på normal. Okay, okay. for det, jeg har lige hørt, at man at man helst skulle spille på hard, ligesom for at få lidt mere ja. taktisk overvejelse i. Altså, jeg ved ikke, om det er noget, du måske overvejede, eller have... Nej, så altså, på normal, der... Jeg var aldrig tæt på at dø som sådan. Men jeg kunne <lød> godt se, at hvis at jeg ikke gjorde, som jeg gjorde i kampene så kunne det være gået meget værre. Altså, så for at sige det lige ud, det var bare for god. <laughs> altså, nogle af kampene kunne virkelig, specielt mod nogle af de der sådan lidt større bosser, de kunne trække trække et uh, andrag. Uh, men på den gode måde, fordi man sådan helt tænkte, der var ikke nogen livebar på bosserne, så det var åh, fuck, uh, er han stadig i live? Jeg ved det ikke. Åh uh, oh, nej, nu er min healer næsten helt død. Uh, gør et eller andet, uh, den måde, man ligesom skulle... Manis, det hele på, fungerede egentlig rigtig fint. Og jeg tror, hvis man spillede det på hardt, så... <laughs> jeg kunne jeg godt forestille mig, at halvdelen af ens hold virkelig bare ville blive slagtet selv, hvis man gjorde det godt. Så ja, okay. så ja dem, der er mere hardcore-rollespillere... De skal spille på hardt. Øhm... Men ellers, så har jeg ikke så meget negativt at sige om det. Super godt spil. Men øh... så kan vi jo komme til min sidste nyhed. Nu har vi snakket så meget om Ubisoft. Og så altså, kan min sidste nyhed jo lige så godt være om dem igen. <laughs> yeah. øhm, det handler om uh, The Crew, som uh, you waited de spil. Du som Season Pass ejer af Assassin's Creed Unity, kan uh, få gratis, <laughs> hvis der. er. Normalt så øhm, de i hvert fald, største sider, de øhm, kan jo godt få et spil klar noget tid før release date. For at de sådan, kan have en uh, anmeldelse klar til releasen, og så sige hey, det kommer ud i dag, jeg vil egentlig ikke vide, om det er noget bra øhm, Men med The Crew, der har Ubisoft simpelthen valgt ikke at give nogen kopier ud til øh, pressen før øh, udgivelsen den 2. december. Øh, og den embargo, der er, som er når man må udgive en anmeldelse, øh, jamen den er der så også 2. december, men er, jamen, er det også det tidspunkt, hvor et, hvad hedder det, pressen har adgang til spillet, så hvis jeg du er en af dem, der er virkelig interesseret i The Crew, men gerne lige vil øh, vide, hvad, det, hvad anmelderne synes om det. Så skal du vente noget tid, fordi at de får også først adgang til det samme dag som dig. Jeg, jeg kan ikke rigtig øh, ud fra det, de siger, se hvorfor de gør det. De kommer ikke med nogen god grund. De snakker bare om, at vi bare gerne have, at I bruger tid på at customize jeres biler og kommer igennem alle fem regioner og sådan noget. De snakker slet ikke om den her presseembargo overhovedet. Jamen, så er det andet om at det er sådan et det der skal opleves online og yeah. med en masse andre spillere, og det kan man ikke rigtig gøre. Altså det, det er det selvfølgelig det. Altså, det er lidt ligesom øhm, hvad hedder det? Draft up. op. Øhm, det punkt er, at den sociale del af det spiller meget ind, og det er selvfølgelig også svært for for anmelder, der sidder med spillet før release, at få en ordentlig fornemmelse af det. Når det så er sagt, ikke at give nogen adgang til det overhovedet. Og måske sådan, hey, det her er first impressions, eller et eller af spillet. Nu er, har vi adgang til online del Nu vil der komme en endelig afgørelse på det om nogle dage. Det ligger ikke så godt øh, til Ubisoft omdømme, som det er lige nu. Fordi det, jeg ved godt, at de vil nok bruge den der, som du siger, med at det er et online-spil. Det det der er hoveddelen. Men de har haft problemer med Assassin's Creed Unity, der var et broken-spil. Man kan godt være bange for, om det her noget med sagen at gøre. Det sidste spil, der også advarede om anmeldelser, der var sådan, kom for hurtigt ud, det var Destiny. Fantastisk spil. Et spil, der... Det var fire. Heller ikke blev sådan modtaget særlig godt, da det så endelig kom ud. Men mm, kunne anmeldes. <laughs> men endelig kunne anmeldes, ja. Um, man blev hyped indtil da. Um, det er sådan en ting, hvor man kan sige, ah Destiny Crew behøver ikke at have det samme. Nej, men så kan vi så også bare sige, det er Ubisoft. Assassin's Creed Unity. <laughs> Far 4 har også nogle problemer. Øhm, ja. øhm, vi kan også bare kigge på... den dens bror... Øh, her i år. DriveClub. Hvad nu, hvis online-delen er fuldstændig broken, som den er i DriveClub? Jeg, jeg kan ikke hive noget positivt ud af den anden, sådan overhovedet. Men prøv at tænke, hvis, hvis nu de har gjort... Jeg synes, at de gerne måtte lægge anmeldelsen op før udkommet, ikke? Ja. Så kunne det, være at det, så kunne, det kunne være, at det havde været positivt for dem. Fordi at øh, DriveClub også var det samme. Og det bodde jo først ned, da det udkom. <laughs> <laughs> Ej, men... Jeg, jeg kan se, altså, jeg kan i det på måde godt se deres, øh, deres øh, undskyldning. Altså, den giver ja. mening. Men jeg synes, det er noget sikkert i noget, at, at udviklerne ikke får... At de ikke får lov til at få spillet før der. Og øh, efter, efter det her debakkel med... Med Unity der sagde de også, at vi vil vi se efter vores review process og NDA, og vi vil være med at åbne omkring den proces og sådan noget Og det har de egentlig også det har de har været nu, fordi de har jo selv ude at sige det her Altså så folk også sådan er lidt klar over, at hey, anmeldelserne kommer altså først senere mm. øh, Jeg synes bare at deres løsning er altså, så god igen, jeg synes de skulle give dem Jeg synes de skulle give folk mulighed for at have, have det lang tid før, altså anmelderne eller lang tid have dem før Før ja. Og så kunne de godt sige, at vi, vi lader dem først få det op en halv dag efter, så de kan på online vi vil være sikre på, at det kommer med men de må gerne snakke om deres indtryk inden eller et eller andet ja. altså fordi så de, i det mindste nu her, de åbner proces, og det synes jeg er fint nok, men det der med ikke at give dem spil før, det er, altså, det er lidt åndsmæssigt ja, men også fordi at, altså, der er jo mere end bare det sociale i det der er også bare ja, ja. Altså, hvordan er de det? hvordan er, hvordan er sådan også menyer sat op hvordan er jamen, hele følelsen omkring det Ja. Det er jo stadigvæk et bilspil. Fungerer det som ja. et bilspil? Hvis det ikke gør det, så kan det være ligegyldigt, at du har en fed social øh, multiplærdel. Ja. Hvis det er bra at se et bilspil, hun den. Altså ja, øh, Så det var jo egentlig noget, man godt kunne give til folk. og Ja. Altså at så sige, det er et godt bilspil. Nu glæder vi os bare til at køre sammen. Det er ja, helt sikkert. Fordi det der med, hvis nu de siger, at vi vurderer altså, online, det er virkelig en særlig del af det her, ikke? så jeg kan jeg godt se, at det er måske er at nogle viewers, så siger, at Nå, jeg synes, ikke det er så spændende spil her, så får du bare en lav karakter, mm. fordi jeg kan det på online. Øh, men jeg synes sagtens, at man kan, burde kunne tillade, at folk snakkede om det, eller sådan sagde deres førsteøjnsomtryk af det. Men så kom det karakteren efterfølgende. Ja, men der må jeg så også lige gå... Nu ved jeg godt, at mange anmelder sites, og specielt mange, af de rigtig kendte, får meget Lord. Fordi de måske giver et spil en rigtig høj score, og et andet spil en lav score, så ejer I hader bare verden. Ja. I ved ikke, hvad spiller. Øhm, <laughs> jeg klikker. synes virkelig, at her der virker det sådan, at Ubisoft gør nogle af de her sites mere, altså, mere uprofessionelle, end de egentlig Altså, ja. et spil, der selv giver sig ud for at være, øhm, jamen, netop, hvor fokus er multiplayer. Jamen så den anmelder, der får det spil, ikke kan se det, når han eller hun anmelder det, så skal vedkommende ikke være på den side. Ydermere, hvis der er en idiot for sit liv, der gør det, jamen så synes jeg også, at det er at gøre ens kunder dummere end jeg. At folk så ikke kan se, at den her idiot ved ikke, hvad han eller hun snakker om. Nej. Øh, øh, han, har han eller hun har slet ikke kommet ind på øh, online-delen, fordi den er her ikke endnu, og det er det, der er det vigtigste. Men påvirker jo stadig Metacritic negativt. Hvis du, ja, hvis du, som menneske, bruger Metacritic som savlig kilde? What? Det er livets øh, vurderingsskala. Det, det må aldrig være dit livs vurderingsskala op. Jeg spiller kun spil, der har fået 90, eller lytter til musik, eller ser film, der har fået 90. Ja, selvfølgelig. Og det skal selvfølgelig være userskåren. Ja, ja. <laughs> oh, <shit. laughs> Så er det kun små øh, niche-spil. <laughs> Jeg har spillet. Oh, ja. Ej, Metacritic er, ja, i min optik, broken, men det skal vi ikke ind på. Um. Det er rigtigt nok. Men, men ja, det jeg vil, jeg vil faktisk det ret, øh, at, øh, at som regel de fleste professionelle sider, langt de fleste, ja. har som regel øje for sådan nogle ting. Altså. Ja, det har de. Og jeg synes faktisk, øh, i år, synes jeg, at netop for de her store sider, der ser vi flere og flere af de her reviews in progress. Altså, ja. altså anmeldelser, der er sådan... Det er ikke helt færdigt endnu, men her er mit indtryk indtil videre. Det er de her lidt større spil, som for eksempel Elder Scrolls Online havde det. Uh, World of Warcraft havde det vist også men deres, deres Det er så er lige for nylig. Nå, no, okay, den er En okay. Ja, den er udvendt, okay. Goddammit. Um, Destiny havde det vist også. Um, altså, de her lidt større spil, som tog noget tid at komme igennem. Og det er det der med, altså det er jo vigtigt for forbrugerne, at de får... Øh... Få noget info om, hvad, hvad synes folk, der har prøvet spillet, hvad synes de er om omspillet Sådan i det omkring, hvor de gerne vil købe spillet ja. forbrugerne. Øh, men samtidig så skal der ligesom også tages tid til, at man kan give en ordentlig vurdering sådan ja. måde, ikke? Så det, det er en god måde at gøre det på, synes jeg Og jeg synes, at øh, her på det seneste, der har Ubisoft ikke håndteret det særlig godt Netop også med Unity, det var en enormt kort tid, øh, de havde, var det ikke? Jeg ved faktisk ikke, hvornår de fik spillet, men der var et problem med det, at de først måtte ligge anmeldelsen op et halvt døgn efter at spille Det var inform. det, det var? Ja yeah. Så det var sådan lidt, øh, det har bare sådan lidt spøjse Ja yeah. Men det var min øh, sidste nyhed nej, no, nej, no, nej. No, no. Jeg har stadig lidt endnu Jeg kan lige komme med en øh, kort lille spøjsenyhed Uff, uh, jeg elsker dit spøjse Du elsker dit spøjse? Ja yeah. er sådan vinklet lidt, Det øh, De er lige ind fra siden i hvert fald <laughs> Men der er en gammel klassikere, der hedder System Shock Som nogen nok kender Der var mm. på en PC i, i, 92 tror jeg Ja yeah. 94, 92, 94, et eller andet omkring yeah. Jeg tror det var 94 men øh, nu er der kommet sådan et lille designdokument eller... Jeg ved ikke, om man kan kalde det design-dokument. Der er kommet sådan et lille dokument frem i hvert fald, der hinder om, at spil måske på et tidspunkt havde chance for at komme til øh, Sega Genesis, eller Master System, nej Mega Drive undskyld, til ja. Mega Drive. Og det er nemlig sådan et dokument, hvor der lige står sådan, øh, sådan nogle punkter, der er skrevet op, sådan, hey, vi vil gerne prøve at lave et spil øh, til øh, Mega Drive og så øh, vi har et hold blablabla, bla bla, og vi regner med at budgettet skal være så, og så stort og der er så de her de har risks forbundet med det og så videre. Øh, men det viser sig så egentlig at de, de prøver at pitche ideen og, og prøver at skaffe personale til at lave en prototype af spillet så det måske kommer til Sega konsol. Så det synes jeg er lidt spændt. Hmm. For det er sådan en uh, PC klassiker fra 94 som sagt og uh, det, uh, den har meget avanceret 3D for sin tid og krævede utrolig meget og så krævede den gang. og så kom der sådan en udgave, cd -udgave, hvor den kørte lidt høj opløsning og øh, hvor der var sådan en rigtig lyd med, det på CD øh, og tale og sådan noget og så øh, den krævede så en voldsom pension computer dengang og selv der kørte den dårligt i højeste opløsning eller højeste, der var to oplysninger <laughs> I, den, i den høje opløsning så det er det sådan lidt sjovt at tænke på, at det måske kunne komme til den der gamle konsol hmm. som nok var fra 91 eller sådan noget Hvordan kan den køre det? <laughs> ja. Så der var sådan nogle, altså der var 3D-spil til den konsol, men det var sådan noget Wolfenstein-agtigt noget. Årh, oh, Wolfenstein. Årh, oh, så det er godt. Lidt step up. Ja, det var det. Det var bare step up. Step up, step to, up, the streets. up to the streets. Lige præcis. <laughs> the game. <laughs> en lidt større nyhed, som faktisk ikke har så meget med spil at gøre, men øh, har meget med, hvordan vi måske tænker internettet det er noget med et projekt Google har gang i, faktisk. Jeg synes, det lyder rigtig, rigtig spændende. Det er også derfor, jeg tager det med, selvom det er noget med <laughs> Men det hedder uh, Contributor. Og det foregår på den måde, at uh, indtil nu der har jeg uh, sådan en uh, reklamepenge, der har ligesom har fået internet til at køre rundt. Ikke? Der er sådan reklamer på de mulige sider, man besøger. Og så får de uh, penge for de reklamører og sådan noget, der, der vil jeg godt lave samarbejde. Men det her Contributor, uh, projekten i Google, det er simpelthen, at de indgår i samarbejde med mange store hjemmesider, jeg går ud fra antallet, der ligesom forøger sig og så kan man så øh, altså som internetbruger, så kan man så melde sig til det her contributor, og så kan man så vælge øh, mellem et beløb på 1 dollars øh, til 3 dollars, hvor meget man gerne betale om året altså ikke om året, om måneden for at bruge internettet i anførselstegn, eller for at støtte det her og øh, så sider der så deltager de kan så måske godt normalt være, være øh, finansieret reklamer men så hvis man betaler ind til det her eller er del af det her Contributor noget, så når man går ind på deres hjemmeside, så i stedet for en reklame, så ser man bare sådan et, øh, et det her Contributor logo og måske en thank you message i stedet for reklamen altså mm. så det er, og så, så de her penge som som folk så betaler om måneden de bliver så givet ud til hjemmesiden efter hvor, hvor meget Folkene er inde og dem mm. Så det er ligesom sådan en helt anden måde at sponsorere det på Hvor man så bare betaler for Jamen jeg vil måske ikke engang give 2 dollars om måneden for at bruge internettet Igen i anførselstegn Fordi man, det er jo ikke det man betaler for Man betaler for at støtte de sider der ligesom er de på nettet Ja Og så så Google sig selv for at distribuere det ud til til de andre deltagere. Så det er i stedet for irriterende ja. reklamer så det er ligesom sådan en alternativ måde at, at få, få ribbet til at gå rundt på. Ja. I stedet for at det skal være erklæmedrevet, ikke? Ja. Men det er egentlig meget interessant. Ja. Fordi Hvad, er det... Er det, det sådan decideret... Nu tænker jeg bare sådan de samme ting. Noget som YouTube, for eksempel. Hvordan øh, fungerer det der? Det, det er selvfølgelig Google selv, der men... Hvordan gør de så der? Er det... Når du tænker på, altså hvis, hvis, hvis, hvis YouTube bare deler det her... på en super Ja, altså, er det så bare YouTube selv, eller er det rent faktisk nogle af de videoer, der trækker mest? Nogle. Jeg vil ud fra, at det videoen, der trækker mest, at de vil lave det sådan. Ja. Men med hensyn til sådan enkelte andre hjemmesider, der vil de nok bare tage det som en entitet, altså sin ja, ja. hjemmesiden. Men, men grunden til, at det er på YouTube, jeg kan ud fra, det fordi, at der er jo der sådan en masse partnere hver især, der laver videoerne. Ikke? Ja. Så det er nok dem, der skal fordeles ud på. Men jeg tænker lidt, altså det ændrer jo snit lidt på magtforholdet, der er, fordi før, der, der har sider, de jo splittet mellem, øh, laver vi et produkt for vores brugere, øh, eller laver vi et produkt for dem, der betaler, og egentlig betaler til os for klimaer, mere, mm. Og selvfølgelig så er det jo fanget et eller andet sted imellem, fordi det vil jo ikke gøre sådan, så brugerne forsvinder. Nej, selvfølgelig ikke. Men, men med det her, der kommer de jo faktisk kun til at serve brugerne. Man slipper så selvfølgelig ikke for, at de gerne vil lave clickbait-artikler for at få folk ind på, en klik ind på deres. Men, men, men stadigvæk ikke. Det er jo kun brugerne, der går ud på lige pludselig. Ja. Og det, det synes jeg er super spændende. Ja, det er meget interessant. Og så kan man også sige, at sådan en beløb som 1 eller 3, til 3 dollars, det er heller ikke, Altså, det er også meget beskidende beløb om måneden, ikke? Ja, det må man sige. Det er sådan set overkommende. Ja. Og så hvis man alligevel... Man vil vel gerne støtte de sider, man alligevel går ind på. Ja, helt sikkert. Det. Og kun se, man bruger... Ja, så det, altså det, det er i hvert fald så lille det bøb, så det vil, jeg sagtens, det vil jeg ikke have noget mod at betale, i stedet for at kunne sådan en ja. Som altså ikke, det, den slår sig også af på mange hjemmesider, som jeg gerne vil støtte, ikke? fordi ellers så er det jo ikke sikkert, at de får reklame. Nej, pindle, nej. Det, jeg, jeg valgte at betale for mit adblock, så jeg har ingen moranske skrubler ingere. så går det bare til de onde adblockers. De er ikke onde. Det er de dumme reklamer, der De dumme reklamer. De dumme reklamer, der er jeg har godt følt, at der er også nogle gange, hvor jeg slår det fra. I, I enkelte tilfælde. Ja. Specielt på YouTube, hvis der er nogle af dem her. Ja, nogle af de her YouTubers her. Rigtig godt kan lide. Jamen, for eksempel, hvis du er på Holms uh, YouTube, så, så slår du det fra. Ja, selvfølgelig. Eller så slår jeg en ekstra til. Så jeg er mere end en. <laughs> okay. <laughs> Jamen, ja, ja. Nå, men så kan jeg lige tage hul på med min sidste nyhed i dag. Ja. Og den er virkelig spændende. Åh, oh, nej. Måske. Ej, det er... Der er blevet opdaget nogle, øh, nogle cheaters i øh, e-sport-scenen ved Counter-Strike GO. Åh, oh, røver. Nogle banditter jeg fra? Øh, det startede ud med, at der blev fanget to eller tre spillere i... Nu skal jeg se en gang. Hvad var De hed e-sports... Bla bla bla. i, i serie, tror jeg det, det forkortes til Esports Entertainment Association tror jeg det hed de fangede tre spillere der angiveligt brugte snyd i uh, Counter-Strike de spillede øhm, og derfor så blev de det blev selvfølgelig påpeget og så blev de øhm, øh, så blev det så vist, bevist at de havde faktisk brugt snyd og den ene sådan også og, sådan noget. og øh, så blev de så smidt ud af, af forbundet der. så de ikke deltage i kamp længere og de blev øh, kastet ud af deres øh, klub hvor de selvfølgelig fik løn fra, øh, så de der ikke på med der længere. Og øh, det, der var lidt spøjst ved det ja, det, der var spøjst, det der var lidt øh, tankevækkende ved det, det var, at det cheat, de brugte, eller ja, snyd, de brugt, det ikke var blevet opdaget af, af Valve nu. Så det var faktisk sluppet igennem deres øh, der snyderisikring. Okay. Så Valve tog så kontakt til, til det her forbund for lige at høre, hvad, hvad, hvad det var for en cheat, og hvordan de havde opdaget det og sådan, noget, sådan så de kunne få det... Øh, inkorporeret i, i deres øh, Sikkerheds- og, øh, hvad hedder det, VAC-secure-server-tingen ja. ja. her. Og øh, ja, øh, det der e sportsforbund forbund de tog faktisk også øh, øh, så hårde midler i brug, at de faktisk også øh, bandede de der to hold, spillerne kom fra. Oh. Så de heller ikke må deltage, selvom øh, spillerne faktisk var blevet fyret fra det. Og det viste sig så, at de der... Øh, øh, Folk der har snudt, de så havde faktisk også brugt det i flere kampe sådan forinden, altså også i osv. og så videre. Are Ja. Og det hack det er åbenbart bare sådan lidt subtil, så det ikke sådan så det giver en fuldstændig auto aim, men det er retter sådan lidt til, så det giver sådan en auto eller sådan en assist på en eller anden måde. Ja. men altså det er jo stadig nok. Ja, ja det er det er stadig snudt, men det er bare lidt ligesom grunden til at det ikke blev sådan opdateret. Mm. Øh. Jeg skulle også tænke på at der er også en grund til at de er pro, altså de har jo ikke brug for en auto aim. Nej. Men at de lige tager en aim assist, det giver dem lige the edge mod de andre pros. Ja, lige præcis. Der var en, der var en uh, kommentator, der beskrev, beskrev det som, at, at når man så og så på det, så så det ikke ud som, at de snudde som sådan. Det så bare ud som, at de havde sådan deres bedste dag, Ja. de spillede. Og det er bare sådan, når han er spiller, han er bare så dygtig, og han har altid hans bedste dag. Ja, <laughs> <laughs> uh, okay. Men det, som jeg så snakkede om, før vi gik i gang her, der snakkede nemlig om, at der er blevet for mig. Og det er det også. Så det er sådan lidt det er det skud for hoften her. Det er lidt uh, paraphrasing, som det så smart hedder. Uh, jeg kan ikke huske, om det var ham, der havde udviklet koden. For de har der nemlig også uh, været ude og faktisk mere, end, end de her organisationer har. Uh, eller om det var en af dem, der er blevet bandet. Men uh, der er i hvert fald en eller anden af dem, der snakkede om, at uh, det var meget mere udbredt faktisk, det her, at bruge det her snyd. Og de skødte det til, at det faktisk var 40% af brugsspilleren, der brugte det her. Så. Amen for fanden. Så, altså, det er jo selvfølgelig ikke bevis eller noget. Nej, men. men det der så er spændende nu her, det er jo så, at Valve så vil inkorporere i, det i deres øh, anti-cheat. Så det bliver opdaget fremadrettet. Så derfor er der også opstået sådan lidt en heksejagt stemning. Oh, øh, blandt øh, fans og brugere, og sådan noget, der ligesom fly, falder beskyldninger rundt omkring og oh, hvem jeg kan bruge det cheat her. Oh, oh. Og der er jo også lige uh, Dreamhack rundt om hjørnet her i weekenden, så det bliver lidt spændende. Der har været jeg noget det i dag, faktisk. okay, det er os starte nu. Ja, det er allerede startet starte nu. <laughs> ja. Jo, jeg så faktisk noget af det på Twitch. Det var, også, det var meget sjovt at se Twitch-chatten, det var også bare sådan, The Skyhacks. X. X. <laughs> okay, nød, men du havde altså ikke lige fået sammenhæng med det? Jo, jeg havde godt hørt om det. Oh, okay, okay. Jeg havde godt hørt om, at der var nogen, der blev for det. Men, okay. øh, hvad det lige yeah. havde. Jeg havde nemlig ikke lige fået fat i, at holden også var blevet smidt ud nemmende. Mm, okay. Så. Så altså, det bliver spændende, at se, om de bare, om de bare dropper som fluer. Man øh, ventede lige i gang her. Det bliver lige sådan smidt ud eller hvad der sker. Jeg, jeg havde på, mange af de der pro-ser spiller de ligner heller ikke de nørder. Nej, de er lidt for smarte. De, de der er der nogle af mange af dem der er lidt for smarte til at kunne være sådan nogen der bare er basement dwellers og ikke laver andet end spille serier. Det yeah. Fordi hvis vi går over til StarCraft derimod puha de de her prober prober e-sportspillere de ligner prober nørder de har fortjent ja. alle de millioner de får ja. og så får vi at vide om et par måneder de også snyder og så ramler min verden bare sammen prøv at, prøv at, i starten da det her e-sport det er sådan, begyndte at blive en ting så synes jeg det var fjollet. men nu jo mere og mere nu skal jeg ikke sige vi mere og mere fordi nu bliver jeg også ældre og jo mindre begynder at spille det så jeg mig. Mm -hmm. øhm, Men jeg begynder virkelig godt at kunne se sådan også, øhm, altså Interessen i at bare se De her spil blive spillet øhm, Der er jo mange der ikke rører StarCraft 2 Overhovedet men gerne vil se det øh, Og sådan en nyhed som det her Det synes jeg er så synd Fordi at Altså Man, man får sådan lidt jeg ved ikke, jeg synes bare, at det er sådan en det er nogle fede historie det der med, at det måske mange af dem ikke er sådan de helt og helt socialt accepterede mennesker i deres kreds, da de voksede op og sådan noget. Og nu er de bare sådan personer, der tjener kassen på at spille spil, som de elsker at spille. Øhm, og som var lidt det, de blev set ned på, da de var mindre. Mm. Det synes jeg bare er fedt, men når man så finder ud af, at de er nogle dumme snydere, og nogle af dem, så er det sådan lidt, Jamen så fuck ja. Ja. I har ikke fortjent den succes altså det er jo nej Ligesom alle de andre Sportsstjerner man, man hører om. Altså der er en grund til At jeg havde at Er det frans er, er det kyllingen? Er det kyllingen Det er også kyllingen hmm. Hvorfor kunne han ikke bare sige Hvor han var henne Det fandt vi jo så også ud af Da han sagde at han var dopet <laughs> Men er det derfor noget, de der forberne skal skynde sig foruddet op i? Ikke? Ja. Altså om det er et eller andet systematisk, der foregår, eller om det er enkelte personer, eller hvor det var, der ja. får det renset. Ikke? Så der ikke sådan en sky over det, ligesom der gør Tour de France. <laughs> ja, netop, så det ikke bare bliver sådan noget med, armen de selvfølgelig vinder der og hold. De har jo også to hacker på holdet. Ja. Fordi sådan så, så, så er det netop, hvis vi bare skal drage på til Tour de France. Ikke? Det er sådan, jamen altså, vi ved jo, at de her fem ryttere, de er bare sådan fysisk bedre end de andre, så handler det bare om, hvem af de fem, der er dopet mest. Der er, der er ingen tvivl om, at det også skræves i en person og gennemføres ud men det handler bare om, hvem der har taget det bedste, de bedste stoffer, og hvem der så har den bedste krop til at kunne, pro, til at kunne tage imod de stoffer. Ja. Så, altså, ja. Og, ja det, jeg synes sgu, det, er en, det er en skam. Ja, helt sikkert. Det, det er sådan lidt, og specielt også fordi, jeg synes at her over de seneste par år, der har e-sporten virkelig taget fart. Altså, vi er begyndt at have reklamer her i Danmark om, hey, du kan nu købe den her Virsat-kanal, øh, eller ja, abonnere på den her Virsat-kanal på nettet, hvor du kan se øh, live-events fra ja, netop alle de her StarCraft, League of Legends osv. Så det er bare sådan, what?! Ja, det blev jo godt også meget af så. Og så lider det sådan lige det her knæk. Det synes jeg det er en skam. Ja. Men nu må selvfølgelig sige, det er heldigvis i anfødselstegn og ja, situationstegn, sket for den mindst vigtige i sport. <laughs> det, du, nu skaber du fjender. Hvorfor? Pas du på. Ah, man, det, ej, men det, det, er nok, <laughs> det er nok den, der er mindst velset. Uden at man ser skidt på den. Er det det? Ja, det er den jo. Det er CS. Det er ikke, ikke rigtig CS, pengene er. Hvad? Det er MOVA. Det er sgu det der, det startede på starte Ja, hjemme har first person shooters altid været store, det er rigtigt. Men det kan rigtigt, at grebe fat sådan rundt omkring i verden så meget. Ja, ja. Ja, det er du ret. Det er slet men... derfor, vi har været bagefter med e-sport e derhjemme faktisk i lang tid, det er, fordi vi har fokuseret så meget på de der first person shooters, der er bare ikke rigtig ikke rigtig blevet så store omkring i verden. Ja. Men nu er der selvfølgelig også begyndt at komme lidt mobe her og så videre. Så det er dejligt at se. Jeg ja, så det et rigtig fed uh, e-sport event med Day of the Feet, eller sådan noget. Det var super fedt. Okay. for ah oh, nej, nej. Det er lang tid siden. Det var der, jeg okay. mindre. Jeg kan bare huske, jeg sad sådan, hvad fanden er det her? Hvorfor er der kommentatorer på? Hvad foregår der? <laughs> <laughs> det var sådan, det er super mærkeligt. Okay, men det, det er selvfølgelig også det er selvfølgelig også vigtigt øh, at få styr på det, selvom det er selvom det kun er counter-stryk. Det, det, gerne sin, er en blød med jer og prikke til bjørnen. hvad nu, nu sidder jeg lige og, og oprækker her. Jeg vender lige tilbage. Kom med det er, mig, er de det er mig, der er her. Det er mig, der den dumme idiot, der sviner folk til. Du skal ikke også til at begynde på det. <laughs> okay. Jeg vil også prøve. <laughs> du skal jo pjene over alt. Det er ikke sjovt. <laughs> okay. Men det var min øh, sidste nyhed for i dag. Ja. Jamen, øh, så vil vi jo bare sige tak for denne gang og tak fordi I lyttede med. Ja, på genlyt. I kan skrive ind til programmet. Ja. På gametest.dk-gmail.com Og alle jeres sweet mails. Alle de sweet mails. Ris og ros og... Sige hvad der er galt med verden. Hvad der går ja, med Det kan snakke om, hvad I synes der er den fedeste e-sport. Ja, åh oh, ja. Det vil jeg da gerne lige høre lidt om. Det kan være, det er en... Det er slet ikke jeg er en af de tre, vi har snakket om Måske en hel fjerde I Det kan være det, The Sims, for eksempel Hvordan fanden skulle det fungere? Skulle du ikke være så dømmende, vel? <laughs> det er det. det, jeg er <laughs> det, det er min persona <laughs> det, er det er okay, det. det er det, jeg gør Ja Du skal ikke sige, at jeg ikke skal være på dømmende Din... Nå Jeg ved det ikke Nu fungerer den ikke jeg tager den. Nå, jamen øh, igen, tak for denne gang, og tak fordi I lyttede med. Og vi øh, ses øh, næste gang.